У кутку комірчини стояло велике тріснуте дзеркало, порепаній дерев'яній рамі, а на підзеркальнику маленька ялинка, на гілках якої горіли різноколірні свічки. Але дивно не лише свічки, а й вогники свічок були різноколірні сині, зелені, червоні, голубі. Я, я ніколи раніше не бачив свічок з різноколірними вогнями. Лампочки бувають кольоровими, але це ж були не лампочки, а вогники. А в іншому кутку комірчини стояв великий старовинний годинник з довгим золотим маятником, що неквапливо гойдався з боку в бік, хрипло цокаючи. Дід Мороз раптом побачив мене і привітно усміхнувся. «О, здоров, Васю!» «А, а звідки ви знаєте, як мене звуть?» – здивувався я. «Ображаєш, як це я можу не знати такого знаменитого сусіда?» «Чим же я знаменитий?» «Сам знаєш», – підморгнув мені Дід Мороз. «А, бо я рудий?» «Не тільки». «А ви? Ви хто? Артист?» «Знову ображаєш, не артист. Дід Мороз я, не бачиш хіба?» «Ну, ви ж не справжній. І Шапка звати, і Шуба Марлева. І вуса, і борода наклеєні, і ніс, щоки нафарбовані, і в окулярах. Справжніх дідів Морозів в окулярах не буває. А ти справжніх дідів Морозів бачив коли-небудь? Ну, не бачив, змушений був признатися я. А як не бачив, то чого мене ображаєш? А окуляри в мене незвичайні. Чарівні? А як же? Я завмер. Невже знову не ромці, а мені попалися чарівні окуляри? Як же він мене тепер визволить? А що ви робите тут, у нашому підвалі? Як ви справжній Дід Мороз? – спитав я. От бачиш, у кутку стоїть годинник. Він у мене теж чарівний, незвичайний. У ньому працюють ковалі щастя. Брати-близнюки Майстер Тік і Майстер так. Кують людям щасливий час Хвилинки, щастинки, золотинки Дивись Дід Мороз змахнув рукою І над циферблатом стародавнього годинника Враз розчинилися дверцята І я побачив двох маленьких ковалів У червоних фартушках Що у такт маятнику цокали золотими молоточками По золотому ковадлу Ой, як здорово, вигукнув я